Розділ 11. Лишилось ампул 32. У царині естетики існує гіпотеза, яка називається ефект зловісної долини. Згідно з нею, коли щось виглядає майже як людська істота, манекен або людиноподібний робот, це викликає відразу. В людини спостерігача, бо зовнішність цієї істоти настільки подібна до людської, що на певному етапі це викликає відчуття чогось зловісного, чогось, що балансує на межі знайомого і невідомого. Щось подібне до цього психологічного ефекту відчуваю і я, коли ходжу вулицями цього Чикаго, яке майже моє. І міг би сприйняти будь-який апокаліптичний жах. Але вигляд розтрощених будинків і сірої пустки ніяк не порівняти з тим, що я відчуваю, коли стою на розі, де проходив сотні разів, і бачу, що назви вулиць інші. Або коли на місці кав'ярні, куди я завжди заглядаю, щоб випити ранково постійно американо зі соєвим молоком, я раптом натрапляю на винний маркет. Або коли виявляється, що в моєму особняку на вулиці Елеонорд-стріт-44 живуть якісь «чужі люди». Це вже четверта Чикаго, куди ми потрапляємо після втечі з того світу хвороби і смерті. І кожен виявляється таким, як і це, майже рідним. Ніч неминуча. І через те, що ми вже чотири рази майже без перерви прийняли препарат, без періоду відновлення, то вперше вирішили не повертатися в Куб. Це той самий готель на Логанс Сквер, де я зупинявся, коли потрапив у світ Аманди. Тепер неонова вивіска червона, а не зелена, але назва та ж сама – готель Роял. І він такий же чудний, і такий само загублений у часі, та все ж інший у тисячі малопомітних деталей. У нашій кімнаті два двоспальні ліжка. І так само, як і в тій кімнаті, де я туди жив, її вікна виходять на вулицю. Я кладу пластикові пакети з туалетними причандалами і одягом, купленим у секонд-генді, на комод біля телевізора. За інших обставин, я десятою дорогою обійшов би цей занюханий закопелок, пропахли мийними засобами, якими марно намагалися вивести цвіль чи щось гірше. А сьогодні це просто розкіш. Знімаю толстовку і спідню сорочку і кажу, я занадто брудний, щоб перебирати нічлігом. Я викидаю їх у відро для сміття. Аманда сміється. Не хочеш позмагатися зі мною, хто наймерзеніший? Дивно, що вони здали нам номер за будь-яку ціну. Можеш уявити собі, що це за контора? Я підходжу до вікна, розсуваю штори. Ранній вечір, іде дощ. Зовнішня вивіска готелю заливає кімнату червоним світлом. Я навіть не намагаюся вгадати, який сьогодні день, тижня чи число. Кажу. Ванна до твоїх послуг. Аманда хапає речі з пластикового пакета. Невдовзі я чую, як весело лється вода, і цей звук відбивається об кахель. Вона гукає. «О, Боже, тобі треба прийняти ванну, Джейсона, ти навіть не уявляєш, як це чудово!» Я такий брудний, що не можу лягти на ліжко. Тому сідаю на килимок біля батареї, щоб хвилі тепла огортали мене, і дивлюсь у вікно, як темніє небо. Прислухаюся до паради Аманди і приймаю ванну. По стінах стікає конденсат. Тепло творить дивай з моїм попереком, який зовсім мене замучив через щоденне спання у кубі. Коли я гулю бороду, мене раптом опосідають питання ідентичності. Немає ніякого Джейсона Дессена, який працює професором фізики в коледжі Лейкмонта. Чи ще в якомусь навчальному закладі. Але ж десь я таки існую. В іншому місті. В іншій країні. Може я живу під іншим іменем і з іншою жінкою займаюся іншою роботою. І якщо це так і є, якщо я проводжу своє життя під пламеними машинами в автомайстерні, або свердлють дірки замість навчати фізики учнів коледжу, чи є я тією ж людиною на найфундаментальнішому рівні? І що це за рівень? Якщо здерти всі зовнішні атрибути особистості та її способу життя, то яка суть залишиться, котра робить мене мною? Через годину я з'являюсь чистий вперше за стільки днів у джинсах, картаті сорочці і черевиках тімберлендс. Вони на піврозміру більше, але я надів дві пари вовняних шкарпеток для компенсації. Аманда озирає мене оцінювальним поглядом і вигукує. Чудово. Та й ні в року. Її улови з секундгенду складаються з чотирьох джинсів, черевиків, білої футболки і чорної шкіряної куртки, від якої і досі тхне звичкою курити притаманною попередньому власнику. Вона лежить на ліжку і дивиться якесь невідоме мені тіві-шоу. Потім повертається до мене і каже – а «Знаєш, про що я думаю?» «Про що?» «Про пляшку вина. Про цілу гору їжі. Про всі десерти, які є в меню. З часів навчання в коледжі я ще ніколи так не худла». «Дієта Всесвіту, Вона сміється. І це приємно чути. Хвилин двадцять ми тиняємося під дощем, бо я хочу подивитися, чи існує в цьому світі один із моїх улюблених ресторанів. Він існує, і це ніби зустріти друга в чужому місці». Ця затишна, стильна місцина – наче весела імпровізація в готелі на задвірках старого доброго Чикаго. Треба довго чекати, поки звільниться столик, тому ми прокрадаємося в бар, де звільняються кілька стільців у дальньому кінці біля вікна, помальованого дощовими патьоками. Ми замовляємо коктейлі, потім вино, тисячу маленьких тарілочок, які нам усе подають і подають. Від випитого ми зігріваємося і рум'яніємо. А наша розмова точиться лише навколо подій, важливих для даної хвилини, про те, чи смачні страви, про те, як гарно сидіти в теплі і затишку. Ніхто з нас і разу не згадав про Куб. Аманда каже, що я схожа на лісоруба, а я кажу, що вона схожа на круту байкершу. Ми сміємося занадто сильно, надто голосно, але нам зараз саме це і потрібно. Вона підводиться, щоб піти до вбиральні, і питає: Ти ж будеш тут? З місця не зійду. Але вона весь час озирається. Я бачу, як вона йде вздовж бару, а потім зникає за рогом. Коли я залишаюся на самоті, буденність з даної хвилини стає майже нестерпною. Я роззираюсь довкола, придивляючись до обличчя офіціантів, відвідувачів. Два десятки голосних розмов зливаються в якийсь нерозбірливий лемент. А я собі думаю, а що у то було, хлопці, якби ви знали те, що знаю я? Ми йдемо назад. Стає холодніше і мокріше. Біля готелю я помічаю вивіску свого місцевого бару – Village Step, яка підморгує на тому боці вулиці. Я питаю, хильнемо перед сном? Уже досить пізно, натовп майже розійшовся. Ми швиденько всідаємося біля барної стійки, і я спостерігаю, як бармен на сенсорному екрані закінчує оновлення чиєгось квитка. Нарешті він повертається, підходить до нас, дивиться на Аманду, потім на мене. Це Мет. За все моє життя він, мабуть, тисячу разів подавав мені напої. Він обслуговував мене та Райана Голдера тієї останньої ночі в моєму світі. Але зараз він і виду не подає, що ми знайомі. Ніяких емоцій, просто формальна ввічливість. Що вам запропонувати, шановні? Аманда замовляє вино. Я беру пиво. Коли він повертає кран, я нахиляюся, шепочу Аманді. Я знаю цього бармена, а він мене не впізнає. Що значить, ти знаєш його? Це мій улюблений бар. Звісно, він тебе не впізнає, бо це не твій улюблений бар. А чого ти чекав? Просто дивно. Це місце виглядає так само, як і має виглядати. Мед приносить наше напої. Хочете відкрити рахунок? У мене немає кредитної картки, немає ніяких посвідчень, тільки пачка банкнот у внутрішній кишені моєї куртки поряд із залишками ампул. Я просто розрахуюсь. Дістаючи гроші, кажу, між іншим, мене звати Джейсон. Мед. «Мені подобається це місце. Ваше?» «Еге ж». Йому явно начхати на те, що я думаю про його бар, і мені стає так сумно, аж стискається серце. Аманда це відчуває. Коли Мед іде, вона піднімає свій келих і цокує обмій кухоль пива. Виголошує. «За гарну їжу, тепле ліжко і за те, що ми ще живі». Ми повертаємось у готельний номер, вимикаємо світло і роздягаємося у темряві. Я розумію, що я втратив будь-яку об'єктивність щодо нашого житла, бо ліжко просто чудове. Аманда питає зі свого боку кімнати. «Ти замкнув двері?» «Замкнув». Я заплющую очі. Чую, як дощ стукає у вікно, як внизу по мокрій вулиці проїхала якась машина. «Це був чудовий вечір», – каже Аманда. «Так, я не скучаю за кубом, але якось дивно, що ми так далеко від нього». «Не знаю, як тобі...» Але мені мій світ дедалі більше нагадує привида. Пам'ятаєш, як сприймається сон, коли зовсім прокидаєшся? Він втрачає колір, насиченість, логіку. Емоційний зв'язок із ним гасне. Як ти думаєш, питаю, чи зможеш ти коли-небудь зовсім його забути? Свій світ? Не знаю. Я бачу, що настає момент, коли вже не відчувається його реальність. Бо він таким не є. Єдине, що зараз реальне, це ось це місто, ця кімната. Це ліжко. Ти і я. Серед ночі я прокидаюсь і бачу, що Аманда лежить поряд зі мною. У цьому немає нічого особливого. Ми так часто спали в кубі, міцно притулялися одне до одного в темряві, такі загублені, як ніхто в світі. Єдина відмінність у тому, що зараз на нас стільки спідній одяг, і її шкіра на дотик бентежно м'яка. Тремтіння неонового світла пробувається крізь штори. Вона тягнеться до мене в темряві, бере мою руку і обвиває нею себе. Потім вона повертається до мене обличчям. Ти набагато кращий, ніж він. Він таким ніколи не був. Хто? Той Джесон, якого я знала. Сподіваюсь на це. Господи! Я усміхаюсь, намагаючись перевести все на жарт. А вона просто дивиться на мене тим самим опівнічним поглядом. Останнім часом ми часто дивилися одне одному в очі, але в тому, як вона зараз дивиться на мене, є щось інше. Між нами виникає певний зв'язок. І з кожним днем він міцніше. Якщо я хоч на кілька сантиметрів ворохнуся і не ми зробимо це. Усе гранично ясно. Якщо я таки поцілую її, якщо ми будемо спати разом, то я, можливо, почуватимусь винним і шкодуватиму про це. А може вийде так, що вона зробить мене щасливим. Якась моя версія вже досі поцілувала її. Якась версія знає відповідь. Але це не я. Вона каже, якщо ти хочеш, щоб я повернулася туди, то просто скажи. Я кажу, я не хочу цього, але мені треба, щоб ти це зробила. Лишилось ампул 24. Учора я бачив себе в коледжі Лейкмонта у світі, де Даніела померла, як сказано в некролозі, котрий я знайшов у публічній онлайн-бібліотеці у 33 роки від раку мозку. А сьогодні чудовий день у Чикаго, де Джейсон Десен два роки тому загинув у автомобільній аварії. Я заходжу в містецьку галерею в Бактауні, намагаючись не дивитися на жінку за прилавком, яку цілковито поглинуло читання. Натомість я роззираюся по стінах, завішаних картинами, намальованими олійними фарбами, темою яких є винятково озеро Мічиган. У будь-яку пору року, будь-якого кольору, у будь-якій порі дня. Жінка промовляє, не піднімаючи голови. Дасте мені знати, якщо вам буде потрібна моя допомога? Це ви художник. Вона відкладає книжку, виходить з-за прилавка. Підходить до мене. Зараз я стою найближче до Даніела від тієї ночі, коли я допоміг їй померти. Вона чудово виглядає. У бтислі, джинси, чорна футболка з бризками акрилової фарби. Так, я. Даніела Варгас. Ясно, що вона мене не знає, не впізнає. Я думаю, що в цьому світі ми ніколи не зустрічались. Джейсон Десен. Вона простягає мені руку, і я тисну її. Звичайно ж, це її рука. Шкаробка, сильна, вміла. Рука художника. Парба поприлипала до нігтів, і я і досі відчуваю їх на своїй спині. Оці просто чудові, кажу я, вказуючи на картини. Дякую. Мені подобається зосередження на одній темі. Я почала його малювати три роки тому. Воно так змінюється в різні пори року. Вона вказує на картину, перед якою ми стоїмо. Це одна з моїх перших спроб. Джунвей Біч у серпні. Ясні дні пізнього літа, коли вода, наче світиться, набуває смарагдового відтінку. Майже як у тропіках. Вона йде далі уздовж стіни. Або ось такий жовтневий день, весь у хмарах, він намальований світло-сірою фарбою. Мені це подобається, бо тут не відчувається різниця між водою і небом. А у вас є улюблена пора року, питаю. Зима. Справді, їй найбільше притаманна багатоманітність, а схід сонця такий мальовничий. Минулого року озеро зовсім замерзло, і тоді в мене виходили найкращі картини. А як ви працюєте? На пленері чи в основному з фотографій. Іноді влітку я приходжу на берег з Мольбертом, але я так люблю свою студію, що рідко працюю поза її межами. Розмова згасла. Вона озирнулася на прилавок. Мабуть, їй хотілося повернутися до своєї книжки. А швидше за все вона роздивлялась мої вилиняли джинси, заношену картату сорочку на гудзиках і зрозуміла, що я не збираюсь нічого купувати. — Це ваша галерея? — питаю, хоч і знаю відповідь. Просто хочу почути її голос. Щоб ця мить тривала якмого довше. Насправді це кооператив. Та оскільки в цьому місяці тут висять мої роботи, то я і стою на пусту, охороняю фортецю. Вона усміхається. Із вічливості. Збирається йти. Я ще чимось можу допомогти? Просто я думаю, що ви дуже талановиті. О, мені так приємно це чути. Дякую. Моя дружина – художник. Місцевий? Егеш. А як її ім'я? Це, ну, навряд чи ви її знаєте. Та ми вже і не разом, тож... Перекрой, це що ти? Я торкаюся зношеної нитки, яка попри все досі обмотана навколо мого підмизинного пальця. Тобто це не означає, що ми не разом, просто... Я не закінчую думку, бо хочу, щоб вона попросила мене закінчити її. Щоб вона виявила хоч крихту інтересу і перестала дивитися на мене як чужа. Бо ми не чужі. Ми живемо одним життям. У нас є син. Я цілував кожен сантиметр твого тіла. Я плакав із тобою і сміявся з тобою. Невже щось таке потужне в одному світі не може просочитися в цей світ? Я пильно дивлюся в очі Даніеле, але там немає ні кохання, ні впізнавання, ні приязні. У неї вигляд людини, який трохи ніякого. Наче вона чекає, коли я вже піду. «Не хочете випити чашечку кави?» – питаю. Вона всміхається. Тепер їй уже зовсім незручно. Я хочу сказати, після того, як ви закінчите роботу, коли б це не було. Якщо вона скаже так, Аманда мене вб'є. Я і так уже запізнююсь до неї в готель. Сьогодні ввечері ми збираємося повернутися в куб. Але Даніела й не збирається говорити так. Вона прикушує губу, як завжди, коли нервує, явно намагаючись придумати якусь відмовку, якийсь дошкільний «ні». Але я бачу, що їй нічого не спадає на думку, і що вона набирається духу і зараз дасть мені перцю. «Знаєте що?» – кажу я. Не звертайте уваги, вибачте. Я поставив вас у незручне становище. Чорт, мені кінець. Одна справа, коли тебе більшиває незнайома людина, і зовсім інше дістати від коша від матері твоєї дитини. Краще я піду. Я прямую до дверей. Вона не намагається зупинити мене. Лишилось ампул 16. У кожному Чикаго, куди ми потрапляли впродовж цього останнього тижня, дерева дедалі більше оголювалися, випинаючи кисляві гілки. Їхні листя опадало, і дощ пришпилював його до тротуару. Я сиджу на лавці через дорогу від свого особняка, закутавшись від холоду в пальто, яке вчора купив у секонд хенді за 12 доларів, за гроші з іншого світу. Від нього тхне шафою якогось старого, нафталіном і знеболювальним кремом. Аманду я лишив у готелі. Вона щось писала у своєму записнику. Я збрехав їй, що піду, пройдусь на свіжому повітрі і вип'ю кави. Я бачу, як я виходжу з вхідних дверей і швидко забігаю сходами вниз і йду тротуаром у бік станції метро, де я сідаю на поїзд фіолетової лінії до Лейкмонд-Коледжу в Еванстоні. На мені протишумні навушники, мабуть, я слухаю підкаст, якусь наукову лекцію або епізод «This is American Life». Сьогодні 30 жовтня як написано на першій сторінці «Трибун». Минуло трохи менше місяця з тієї ночі, коли на мене наставили пістолет і видерли з мого власного світу. Таке відчуття, що я мандрую у Кубі вже кілька років. Не знаю, до скільки Чикаго ми навідувалися за цей час. Вони всі починають зливатися до Куби. Це останнє Чикаго, найдужче схоже, але все одно не моє. Чарлі вчиться в приватній школі, а Даніела працює вдома графічним дизайнером. Сидячи тут, я розумію, що завжди вважав народження Чарлі та моє рішення жити з Даніелою такою собі ключовою подією, яка спрямувала наше життя в бік протилежний успіху в наших кар'єрах. Але це дуже велике спрощення. Так, Джейсон 2 пішов від Даніели і з Чарлі і згодом досягнув великого успіху. Але існує мільйон Джейсонів, які пішли і не винайшли Куба. Існують світи, де я пішов від Даніели, але з наших кар'єр все одно вийшов пшик. Або де я пішов, і ми обоє досягли сяких таких успіхів, але світ не перевернули. А то й навпаки, існують світи, де я залишився, і в нас народився Чарлі, але подальше розгалудження послідовностей, подій нічим особливим не ознаменувалось. Або де наші стосунки погіршились. Або де я вирішив розірвати наш шлюб. Або де це вирішила зробити Даніела. Або ж ми докладали всіх зусиль, довго жили без любові, і все тільки заради нашого сина. Якщо я представляю собою вершину сімейного успіху для всіх Джейсонів Десенів, то Джейсон 2 представляє собою вершину професійну і творчу. Ми є протилежними полюсами однієї й тієї ж людини. І те, що Джейсон 2 із безкінечної кількості варіантів вибрав саме моє життя, це, на мою думку, не випадковість. І якщо йому відомо, що таке абсолютний професійний успіх, то повна реалізація як сім'яніна для нього за ж сімома печатками, як для мене його життя. Все це свідчить про те, що моя ідентичність небінарна. Вона множинна. І, може, я перестану побиватися за необраними шляхами, бо необраний шлях – це не просто моя протилежність. Це безкінечно розгалужена система, яка відображує всі перемутації мого життя між такими екстремами, як і я, і Джейсон-2. Я лізу в кишеню і дістаю оплачений заздалегідь мобільний телефон, який коштує 50 доларів. На ці гроші ми за Амандою змогли б прожити цілий день або оселитися в дешевому готелі на ніч. Пальцями в мітенках я розгортаю аркуш жовтого паперу, вирваного з розділу Д телефонного довідника Чикайського метро, і набираю обведений кружечком номер. Від місця, яке є майже моїм домом, віє такою жахливою самотністю. І зі свого спостережного пункту бачу кімнату на другому поверсі, яка, мабуть, служить Даніелі кабінетом. Жалюзі відкриті. Вона сидить спиною до мене, обличчям до величезного монітора. Я бачу, як вона піднімає бездротову слухавку і дивиться на її дисплей. Незнайомий номер. «Будь ласка, поговори зі мною». Вона кладе телефон на поличку. Мій голос. «Ви зателефонували Десеном. Ми не можемо відповісти вам. Але якщо...» Я вимикаю телефон перед сигналом. Знову набираю номер. Цього разу вона бере слухавку і відповідає перед другим дзвінком. «Халло?» Якусь хвилю я мовчу, бо не можу і звуку вичувати. «Ало? Привіт! Джейсоне? Так. З якого номера ти телефонуєш?» Я таки знав, що вона зразу про це спитає. Тож кажу, мій телефон здох, і я попросив ось у жінки в поїзді. «У тебе все добре? Як ти там поживаєш вранці?» «Чудово. Ми ж щойно бачились, дурненький». «Я знаю». Вона крутиться на поворотному кріслі і каже то тобі так закуртіло поговорити зі мною, що ти позичив телефон у незнайомої людини? А вже ж так і є. Ти милий. Я просто сиджу і вбираю в себе її голос. Даніло? Так? Я справді скучаю за тобою. Що сталося, Джейсоне? Нічого. Ти такий дивний. Поговори зі мною. Я йшов до Еля, і тут мене наче вдарило. Що саме? Кожну мить із тобою я сприймаю як щось звичайне. Я виходжу з будинку, йду на роботу, і ось я вже думаю про свій день, про лекцію, яку мені треба прочитати, що бозна про що. І я просто... Я сідаю в поїзд, і в якийсь момент мені наче проясняється, як сильно я тебе люблю, як багато ти значиш для мене. Бо ніколи не знаєш... Що ніколи не знаєш? Коли це все може зникнути. Отож, я хотів зателефонувати тобі, а мій телефон здох. По той бік западає довга пауза. «Данієло!» «Я тут. Я відчуваю те ж саме до тебе. Ти ж знаєш, правда?» хвилювання я заплющую очі. «Думаю, що ось зараз я перейду вулицю, зайду всередину і тобі все скажу. Як же мені погано, любова моя!» Данієла встає з крісла, підходить до вікна. На ній довгий кремовий светер, надітий на штани для йоги. Її волосся зачасане вгору, в руках вона тримає кухоль, швидше за все, з чаєм із сусіднього магазину. Вона притримує рукою округлий живіт, де зріє дитина. Чарлі скоро стане старшим братом. Я усміхаюся крізь сльози, мені цікаво, що він про це думає. Це те, чого немає в мого Чарлі. Джейсон, ти впевнений, що в тебе все добре? Абсолютно. Гаразд, послухай, мені треба вчасно віддати роботу клієнту, отож... Тобі треба йти. Так. Я не хочу, щоб вона йшла, а мені хочеться слухати її голос. Джейсона? Так. Я дуже тебе люблю. І я тебе люблю. Ти навіть не уявляєш, як. Побачимось увечері. Ні, ти побачиш мого дуже щасливого двійника, який навіть не уявляє, як йому пощастило. Вона завершує розмову. Вертається до столу. Я кладу телефон у кишеню, мене приймає дрожж. Мої думки скачуть, мов навіжені, тонуть у темних фантазіях. Я бачу, як поїзд, на якому їду, сходить з рейок. Моє тіло спотворене до невпізнання, а його так і не знаходять. Я бачу, як я вступаю в це життя. Воно не зовсім моє, але десь дуже близько. Увечері я все ще сиджу на лавці на вулиці Елеонор-стріт через дорогу від особняка, який зовсім не мій, спостерігаючи, як наші сусіди, сходяться додому з роботи і зі школи. Яке це диво щодня повертатися додому, де тебе люблять, «Де тебе чекають?» Мені здавалося, що я ціную кожну мить життя, але, сидячи тут на холодюці, я розумію, що я просто сприймав усе як буденне. А як інакше я міг це сприймати? Тільки коли все розлітається надрузки, до нас нарешті доходить, що в нас було насправді. І яке воно прекрасне і неймовірно крихке, готове зникнути щомиті. Небо темніє. У вікнах навколишніх будинків спалахує світло. Джейсон повертається додому. Я почуваюся припаскудно. Цілий день не їв, навіть не пив. Аманда, мабуть, уже божеволіє, не знаючи де я, але в мене не стає сил забратися звідси. Моє життя чи якась його руйнівна подоба розгортається за кілька кроків від мене. Уже далеко за північ, коли я відчиняю двері до нашого готельного номера. Горить світло, блимає телевізор. Аманда у футболці і в піжамних штанях вибирається з ліжка. Я обережно зачиняю за собою двері. Кажу, вибач, ти придурок. У мене був кепський день. У тебе був кепський день? Аманду. Вона підскакує до мене, що сили штурхає обома руками так, що я з розгону врізаюся спиною двері. Я думала, що ти мене покинув, кричить вона. Потім злякалася, що з тобою щось сталося. Зв'язатися з тобою я не могла. Тоді почала б дзвонювати лікарні, описуючи твій зовнішній вигляд. Я б ніколи тебе не покинув просто так. А звідки мені було знати? Ти мене налякав. Пробач, манда. Де ти був? Вона притисла мене до дверей. Я просто цілий день просидів на лавці через дорогу від свого будинку. Цілий день? Навіщо? Я не знаю. Це не твій дім, Джейсоне. Це не твоя сім'я. Я знаю. Та невже? А ще я слідкував за Данілею Джейсоном, коли в них був романтичний вечір. Що значить ти за ними слідкував? Я дивився у вікно ресторану, де вони їли. Мене обпікає сором, коли я вимовляю ці слова. Я проштовхуюсь повз Аманду до кімнати і сідаю на край свого ліжка. Вона підходить і стає переді мною. Я продовжую. Потім вони пішли в кіно. Я зайшов слідом за ними, сів позаду них у кінотеатрі. О, Джейсоне! Я отнув ще одну дурницю. Яку? Я витратив трохи наших грошей і купив телефон. Навіщо тобі знадобився той телефон? Щоб подзвонити Даніелі і вдати її Джейсона. Я готуюся до нової атаки Аманди, натомість вона підступає до мене, обнімає за шию і цілує в маківку. «Встань!» «Навіщо?» «Роби те, що тобі кажуть!» Я встаю. Вона розстібає мою куртку і допомагає мені витягти руки з рукавів. Потім штовхає мене, щоб я ліг, і стає на коліна. Розшнуровує моє черевики. Стягає їх з моїх ніг і жбурляє в куток. Я кажу... Уперше за весь цей час я, здається, розумію, як той Джейсон, якого ти знаєш, міг зробити це зі мною. Мені спали на думку такі ж самі дурнуваті думки. Наш розум не розрахований, щоб таке витримувати. Дивитися на оті всі версії своєї дружини, у мене це просто в голові не вкладається. Він, мабуть, тижнями слідкував за мною. На роботі, на наших романтичних вечірках із Даніелою. Він, очевидно, сидів на тій самій лавці і спостерігав ночами, що там у нас відбувається в будинку, уявляючи себе на моєму місці. І ти знаєш, до чого я дійшов сьогодні ввечері? До чого? – вона зострахом чекає відповіді. Я прикинув, що вони, мабуть, тримають запасний ключ там, де і ми. Пішов раніше з кінотеатру. Я збирався знайти ключ і пробратися в будинок. Хотів сховатися в який-небудь шафі і спостерігати за їхнім життям. Дивитися, як вони сплять. Я знаю, це божевілля, і я знаю, що твій Джейсон, очевидно, не раз побував у нашому домі, перш ніж того вечора нарешті наважився вкрасти моє життя. Але ж ти цього не зробив? Ні. Бо ти порядна людина. Зараз я не почуваюся дуже порядним. Я падаю на матрац і втуплююсь у стелю цього готельного номера, який так чи інакше став нашою домівкою поза межами Куба. Аманда вкладається на ліжко біля мене. Це не працює, Джейсоне. Ти про що? Ми буксуємо на місці. Я не згоден. Згадаю, з чого ми почали. Пам'ятаєш той перший світ, куди ми потрапили, де навколо нас падали будинки? Я вже збилася з ліку, в скількох чекав ми побували. Ми дедалі ближче підбираємося до моєї. Ми нікуди не наближаємося, Джейсоне. Світ, який ти шукаєш, це піщинка на безмежному березі. Це неправда. Ти бачив, як твою дружину вбили, як вона померла від страшної хвороби. Ти розмовляв із нею, а вона тебе не впізнавала. Вона була одружена з іншими чоловіками, одружена з різними версіями тебе. Скільки ще ти витримаєш чогось подібного, перш ніж у тебе остаточно поїде дах. А до цього недалеко, зважаючи на твій теперішній психічний стан. Мова не про те, витримаю я чи не витримаю. Головне – знайти мою Даніелу. Справді? то ось чим ти займався, просидівши цілий день на лавці. Шукав свою дружину? Подивись мені в очі. У нас залишилося 16 ампул. Наші шанси тануть. У моїй голові гупає пульс. Вона йде обертом. Джейсоне. Я відчуваю її руку на своєму обличчі. Ти знаєш, що таке божевілля? Ну? Знову і знову робити одне і те ж і чекати різних результатів. Наступного разу? Що? Наступного разу ми знайдемо твій дім? Яким це чином? Ти збираєшся за ніч списати ще один запісник? І що це змінить? Вона кладе руку мені на груди. У тебе тахікардія, тобі треба заспокоїтися. Вона перекочується на бік і вмикає лампу на столику між ліжками. Лягає біля мене, але в її дотику немає нічого сексуального. Із вимкненим світлом моя голова працює краще. Кімната освітлює тільки синє неонове світло, вивіски за вікном. Уже дуже пізно, на вулиці майже не чути машин. Приходить милосердний сон. Я заплющую очі, думаючи про п'ять записників, які стосиком лежать на приліжковій тумбочці. Майже кожна сторінка заповнена моїми карлючками, які дедалі більше нагадують почерк маніяка. Я все думаю, чи достатньо, чи правильно я написав, щоб як точніше зобразити свій світ, завдяки чому я сподіваюся нарешті потрапити додому. Але цього не стається. Аманда не так уже і помиляється. Я шукаю піщинку на безмежному березі.